Ah, ja, klockan är kvart på 12. Vi närmar oss spökelsetimmen. Åh, vad honna, du det Bernard? Är du parat? Parat till att till möta tole til gruvvik? Jag detektiven sticker en tur ut i månsinne och ta en titt på. Han. Ja, du vet jag lovat ett fängslenes skmysbild där borta vid kärnlinnet. Du kom men ja, men vi skal gå bort til kjernet øh, nå? Javisst, nå med det samme Og det ville vært kjedelig å komme En slik forestilling formen man nemlig oppleve to ganger i løpet av livet Ja, jeg er litt hat så har jeg ikke noe særlig lyst til noe. Nei, men Bernhard Du har vel ikke gammel anstendig gjenganger? Mm. Nei, jeg ikke jeg kan bare ikke forstå at det er nødvendig at jeg skal øh, Er det ikke nok med deg og bråten da? Nei, jeg hadde tänkt at bråten skulle være en här. Ja, hvorfor du sier at jeg bor på kjernet det kommer til å skje? Og bråten, de må ikke være redde for å bruke revolverne røsse. Ja, det kan de på. Kjenner noen her, så ska de få en verdig velkomst. Det er godt, hva? Hvem er det de snakker om? Kommer morderen hit? Vi kan ikke utelukke noe. Ja, Bernard, skal vi gå? Ja, men vent nå. Mørk har sin oppgave å skjøtte. Ja, blir du med eller ikke, hvis ikke får gå alene? Selvfølgelig blir jeg med. Ja, på gjensyn, ja. i denne verden eller neste. så det er best vi leker litt gjemsel. Vi må prøve å komme oss inn i skogen så ubemerket som mulig. Vi får utnytte terrenget som det heter på militærspråket, og smyge oss langs hytteveggen. Ja, det går en sti like til høyre. Kjenner du veien? Selvfølgelig. Ja, kom da, da. Jeg kromer uvilkål i ryggen i det vi passerer det åpne terrenget, men på et par sekunder er vi inne i tykningen. Bugge går foran meg, beveger seg med fjærende lettest skritt som om man går gjennom et værelse hvor det sover mennesket. Månen henger tung og hvit over hodene, og var delvis skjult bak et knipplingsverk av skyer. I natt skinner den mer intenst enn noensinne. Den gløder med en iskall ild. ligner en frossen sol. Min egen skygge danser foran meg på stien. Et fremmed stoffløst vesen som håner meg med stundige berger. Det er ikke en fin natt. Jo, takk, den er ikke Skjønt, jeg kan vel i farten huske minst to nede etter hvor jeg har avgjort, og hatt det morsommere. Ja, om natten før solen står opp. Det er enda lenge til han gaver til. Ja, nå har vi i kjernet. Rødt frem. Vi tar her til här her. Ja. Jeg må ha litt ufremgående. Vi går ut av stien og baner oss vei gjennom et tett buskass. Jeg har aldri hatt særlig sans for jungleromantikk, og den nattelige utflukten vi vil ikke endre på det. Kanskje er idiotisk følsom, men kvisten som rist med ansiktet kjennes som klorene neiler. Grenen som slår føles som knyttende overslag. Og hele tiden venter jeg å se et vesen dukke frem fra kratte. En høy, gråaktig skikkelse uten faste opporturer. Her. Her. Her er det, Bøllerne. Hør ikke for å kamuflere deg så godt du kan. Sånn, bare gi meg et lite øyeblikk, så skal jeg usynlig. Sånn. Jeg finner meg en liten grob, for jeg legger meg i stilling. Det kiler hele tiden i tennene mine, en kriblende, spent nervositet. Jeg føler meg som en observatør i forrøste linje med fronten. Kjernen ligger foran oss i måneskinnet, i en kald, fred. For første gang ser jeg hvor merkelig vannspeilet reflekterer lyset. Det ser ut som det kommer nedenfra. Det blå-hvite skimrende gjenskinnet stammer liksom fra en hemmelig lyskilde nede i dypet. En undersjøisk ild. Ja. Og hva skjer nå? Skal vi bare ligge her og vente? Det blir altså i förnt allvar att vi ska få se en man som döde för 100 år. Siden? Ja, men da må du vara stille. Ja, men begripicket kväcka vad du håller på med bubbel. Är det du vi öppnar med detta här, vilken hemlig plan är som ligger bak alltså? Men... Jag vet vad jag gör. Ja. Där med jakten det är rätt för. Ja, men tyst stilla nu. Jag vet inte hur länge vi blir liggande där ute när någon ser. Kanske 10 minuter, kanske et kvarter. Nattekullen kryper in i kroppen. Landskapet ligger dött och oförhandligt omkring oss. Jeg får en svak kom att at dette bare ett et av Bugges eksentriske infarkt. Du, dette friluftsteatret ditt blir vist en fiaskobugge. Ser ikke ut som skuespilleren, har spesielt lyst til å oppdre i kveld. Bare vent! Ja. Jeg har ikke spesielt lyst til å ligge her og fryse på meg en lungebetennelse. Jeg har nemlig hørt at det ska være svært ubehagelig. Hørte du hva jeg sier? Shhh! Sh, sh. Nå! No. Ja, nå! No. Ser du noen? Ja, ser du! Hva Det kommer en hvitgledd skikkelse til syne. Den beveger seg langsomt nærmere. Armen er strakt fremover som om de famler etter en usynlig gjenstand. Skritten er mekaniske, søvngjengeraktig.